Stinas djurnatt En berättelse av Karl Larsson i by Förr i världen Var fattigdomen ett faktum På ett helt annat sätt än nu Den som då föddes fattig Förblev fattig I hela sitt liv Alldeles som en blind född Aldrig blir annat än blind Att genom arbete Och sparsamhet Komma upp ur eländet Var otänkbart arbete fanns inte alla gånger och pengar nästan aldrig men det fanns ändå flera olika sorters fattiga, somliga kämpade och strävade med sammanbitna tänder slet och arbetade hoppades att kunna komma så långt i välstånd att de visste den ena veckan om man skulle äta den nästa dessa åtnjöt och behövde det ett handtag kunde det få det av de övriga i byn av dem som var så välbärgade att det behövde leja folk andra fattiga bjöd aldrig till emedan de insåg alla försökshopplöshet. hopplöshet det tog dagen som den kom levde i samhället ungefär som herrelösa hundar strök ständigt omkring i bygden och falkade efter en möjlighet att komma över något utan arbete. Tog ut och stryk utan att ens skaka på sig, och tyckte att matbiten smakade lika bra om den var given, till eller stulen. Till den sortens fattiga hörde dragonstina Stina, som fått sitt namn efter sin far, som red dragon för ett rusttoll som harkat ur degenererade frälsehänder och kommit i allmogens hårda grepp hon brukade skryta av att hon var född samma år som tredje Gustav blev dödsskjuten det var väl det enda hon hade att skryta av och nästan var gång hon berörde denna sin levnadsförbindelse med en smord konung, var det någon annan som beskärmade sig över två sådana olyckor på samma år Men det låtsas hon aldrig höra Fattigdomen hade skärpt dragons dinas sinnen och förmögenheter Hon hade en människokunskap som inte alls var dålig Och ett fint spårsinne Hon visste på pricken när hon tog komma till en gård Och till vilken, vad hon helst borde tala om vad man där och där helst ville höra. Hennes pepparkornsbruna ögon var kvicka och skarpa som en kråkas. Såg inte bara vad som hände i bygden, utan också vad som verkligen skedde. Slog ner på det väsentliga, och av vad hon såg drog hon alltid de rätta slutsatserna. Och hennes öron hörde lika bra som ögonen såg. Hörde inte bara det som sades folk emellan, utan ännu bättre det som inte sades, det som låg bakom. Hon läste snart sagt i sina medmänniskors hjärtan, som i uppslagna böcker, Ja, bättre! Bokliga färdigheter låg egentligen inte för hennes art av begåvning, och hon förstod att dra nytta av sin kunskap. Hela hennes livs strävan hade varit att komma så högt att hon anfört att bli bönman. Det vill säga, utomordentligt diplomatiskt sändebud mellan två hus, vilka önskade komma i äktenskaplig förbindelse med varandra. Och säkert är att hon med sin särskilda begåvning och sin skarpa blick kunnat sköta ett sådant uppdrag till belåtenhet om hon fått det men hon hade för många begångna små synder som låg henne i fatet när hon inte lyckades i detta ägnade hon sin energi åt att korsa andra vägar och planer att med halvkvävna visor och tvetydiga uttryck sprida misstro tvivel och dåligt osämja i det värvet var hon mästare Därför var hon och innerligt hatad, i synnerhet av kararna, som med allt skäl fruktade hennes skarpa ögon och giftiga tunga. Många karar runnade henne ett kokstryk, men det var ingen som ville förgripa sig på en kärring. Nu var det själva julafton. Stina hade som vanligt varit ute och tyckt. Flaxat kring i bygden hela dagen som en höstkråka. Ögonen hade spelat kring stugorna där korvspetten hängde i taket. Näsan hade vedrat efter alla de goda dofterna som simmade i stugorna på denna välsignade dag. Doften av vetebröd och lutfisk Och från den stora trekangrytan på spisen Där doppet sköd och bubblade Den leda munnen hade format honungssöta fraser Som alla slutade med den inlärda krämmen. Böna och be Hon ville bara böna och be Om en kaka bröd Om en aldrig så liten och aldrig så bränd om en korv Vore han en liten som en fågelstrupe En ljusbit Ville hon bönna och be om Vore den en så smal Som lillfingret Och inte längre Än den räckte att ha i fönstret Så lång stund Som folket får förbi Hennes stuga till hjulvottan För ljus i fönstren Skulle hon då ha Om hon än var fattig För Herrens Jesus skull som i den natten född vart skulle hennes ljus brinna. Och ville det inte ge henne något ljus, så skulle hon sitta i mörk på landet lika gärna. Hennes hjärta skulle ändå vara hos Herren. Ja, det skulle vara hos Herren i hans höga hus och heliga tempel. När hennes fötter nu var så förtröttade att det ej orkade bära henne till Guds hus... Det är klart att Stina fick vara om byna och bad om Fick över och inte under Det var ju jul Och då fick ingen gå utan gåvor från huset För då tog han julen med sig ut Och så ville man bli av med henne Bråttom var det Och man var rädd för hennes spelande ögon Som såg allt som syntes och mer till Man visste att satt hon inne i stugan tillräckligt länge så kunde hon på pricken räkna korvarna och brödkakorna i taket och tala om det nästa gång Stina fick hela och fina brödkakor, feta korvar och tjocka ljus Och det stoppade hon ner i säcken och gav sig negande och välsignande på dörren medan hon redan i farstun kanske lipade åt stugdörren som nyss slutits som hennes sista välsignelsefrasen. Och hon tyckt korven var väl smal och fläskbitten väl lite. Och även det visste folket så innerligen väl. Det var en god dag för Dragonstina. Hennes säck var välfylld och härligt tung då hon på kvällen tämligen sent Knogade hemåt Hon gick och talade för sig själv Efter vägen Talade om hur gott det skulle smaka Med all denna kost Räknade efter hur långt ljusen Kunde räcka Kanske ända till kyndelsmässa Fastan och påska Om hon hushållade med den Hon räknade i tankarna Efter hur många brödkakor Hon hade Och hon visste då Att hon åtminstone fått ett eller kanske var det en bok Men i alla fall Vad var det som skrek? Hur? Nu igen Ah Nu visste hon Det var gårdskräket som det bundet fast på stolpen Vid gropan i Kohagsbacken Det var varje vinter i år som i fjol och korerna i kyrkbyn hade gjort i ordning varje gropen, risat över de smala videspöna och bundit fast gåsen i stolpen. Gåsen skulle skrika och locka vargarna till gropen. Det skulle hoppa upp mot stolpen och gåsen, falla ner på de smala spöna och så hamna ner i gropen var det meningen. Finurligt uträkna var det. Och vanligtvis gick det efter beräkning. Förra vintern fick bönderna nära halvtjågert vargar i gropen Men det gick så mycket gäss åt Inte för att vargarna fick något av dem Men kräken frös i järn när det var kalla nätter Och det inte kunde röra sig Stina hörde gåsens skrik Och fick en idé Hon skulle gå bort och skära gåsen Det skulle hon göra Det skulle bli en fin steg. Och bönderna kunde gärna få tro Att vargen för en gångs skull Kunnat knipa deras gås Utan att ramla i gropen Det var inget spår till varggropen För när bönderna varit tid och gillat uppgåsen Hade de sopat igen spåren efter sig Och strilat snö över För att ta bort vittringen Och Stina fick pulsa rätt bra Hon skulle också sopa igen efter sig När hon gick tillbaka inte för vittringens skull, men för att ingen skulle se att en människa gått där. Där satt gåsen på stolpen, drygt fyra år när över gropen och skrek och slet i snörerna som band henne vid pålen. kreket stirrade på Stina med vidöppna runda ögon som tindrade till då och då i stjärnljuset. Det ryckte i kroppen på kräket Strupen spändes Då det hjärplösa skriet Kastades ut över de öde snöviderna Tattade niten, Humlade Stina Och letade efter stegen Som bönderna nyttjat Då de girrat upp fågeln Fann den i ett snår till Och reste upp den mot på Det är bra Stegen stod stadigt mot pålen och hade bra fäst i snön Och Stina började kliva upp för pinne för pinne Gåsen skrek än värre ju högre Stina kom Ryckte och slet i det smala och hala håret hon var bunden med Stina lät henne skrika, öppnade sin påse och drog upp den så högt hon kunde på stegen Meningen var att få ner gåsen i säcken så fort hon var lösskuren Och så skulle hon hastigt knyta till Vrida halsen av kräket Det kunde hon alltid göra efteråt Stina fumlade lite med repen och säcken Fick upp den ena knuten på repet efter den andra Och skulle just ta i gåsen Och stoppa ner den i säcken Då kräket slet sig löst med ett rygg Flaxade iväg tungt och ovikt Och slog ner i snön en bit från gropen så den lösa pudersnön bjuder efter. Stina förlorade igen vikten på stegen i häpenheten. Famlade med händerna efter stöd med inget. Och så dunsade hon ner i gropen i sällskap med sin goda säck. En hel del smala videspön, granris och ett lätt moln av snö föll på något mjukt som skrek till. Dock inte värre än hon gjorde själv. Mörkt var i den i gropen. Men Stina kunde se ett par gula ögon som blinkade där nere. Om det var en rev eller en varg kunde hon inte se. Var det en varg, då kunde hon hälsa hem. Det var tyst i gropen. Stina tog inte taga ögonen från vilddjuret som var hennes sällskap. Och hon tog det knappast andas. När som helst kunde besten kasta sig över henne- om det var en varg, Hon spände sina ögon tills det sved för att kunna se om det var en ulv Och ju mer det vande sig vid mörkret i gropen Ju större tyckte hon skuggan blev på motsatta sidan Om det runda av vargklor nästan sönder klösta, stolpen i gropens mitt Det var en varg Hon kände sig som Daniel i lejongropen men inbillade sig aldrig ett ögonblick att i likhet med denne profeten ha Guds starkhetshand över sig även om hon just nu var i stort behov av hans beskärm Sådant hände aldrig i verkligheten, det visste hon Hon som kände livet från dess undersida Men hon hade varit med förr hon tänkte genast ut en plan inte till att rädda sig ur gropen, men att till äventyrs få behålla livet så länge som möjligt. Hon öppnade sin tiggar på sig, fick fat i en korv och kastade den i riktning mot den stora skuggan på andra sidan stolpen. Ett morgon morrande var svaret från skuggan. Och Stina ställde sig kapprak mot stolpen för att åtminstone ha den emellan sig och odjuret. Men så hörde hon tänder som slit Käftar som arbetade Och inte en handvändning efter Sedan hon kastat korven Hörde hon att djuret svarade Och slickade sig om munnen men en suck som lika mycket Gällde hoppet om räddning Som smärtan över att nödvändigt fyllas Från de goda korvarna Letade hon upp en till Och kastade åt vilddjuret Det gick som förut ett morrande, käftar som slät sönder En strupe som svalde En vass tunga som slickade Och så köpte Stina med sin tiggarbåses innehåll Sitt liv i varggropen I den heliga julnatten I början hörde hon gåsens svilsna skrider uppifrån Som en hälsning från den värld hon lämnat Men det blev svagare och svagare Hon begrep att kräket flaxade sig fram genom snön och steg för steg letade sig hem till byn När gåskräket skrik tystnat hörde hon inget annat än sina egna fråsande andetag och det var morrandet från vilddjuret som icke blev mildare för valkorv som hon offrade för att få behålla sitt fattiga liv Korv efter korv, så länge det räckte så måste hon tillgripa talvljusen ett och ett i gapet på Ulven För att omöjligt möjligt muta honom Att skona henne själv Det minskade betänkligt i påsen Och hon nästan grät inom sig Över allt det goda Som nu bokstavligen kastades för vilddjuren Tänk sådana goda korvar Och tänk sådana feta och tjocka ljus så hade hon omsidigt slungat sitt sista ljus i gapet på besten och då måste hon tillgripa brödkakorna. Även det gick åt. Men snart hade hon åtminstone det hoppet att ulven skulle vara med, så att han inte kastade sig över henne själv. Tyckte inte hon att han tuggade liksom långsammare? Jo, bestämt gjorde han inte. Eller om det var brödet som han inte förstod sig på. Det blev en lång natt och en vakansnatt för Stina. Illa och obekvämt satt hon och inte tog det som röra sig. För då morrade hennes hjul främmande till. Alldeles om han ville att varna henne. Och det var bara att mata ulven med matbit efter matbit ur påsen. Hon satt och undrade hur sent det kunde vara på natten. Och hon tänkte på hur det nu såg ut i byn ditt hon kanske aldrig skulle komma mera En såg det i alla gårdarna men snart skulle nog mororna i gårdarna börja famla i mörkret efter snöret från sängklockan dra i det och höra det sevliga björklingsuret hes och liksom motvilligt upprepa sista timslaget och så skulle det tindra till ett ljus i en gård så i en till Rökarna skulle börja stiga över taken Dörrarna öppnas för gäspande tjänstefolk Som med gnisslande och svängande lyktor Gick till fäskhusen för att stöka Innan det rustade sig att fara till ljultan Hon såg det tydligt framför sig Och hon kände på sig att nu sker det och det Men hur länge skulle det dröja Som hon ivrigast väntade på att karerna skulle ta ner Varvpiken från väggen Och den tunga flintlåsbössan Gå över till grannas Och få en sup i västen Medan de språkade om utsikterna Att finna någon varg i gropen När det var julmorgon, Kanske det inte alls Skulle bry sig om att vitcha den då När Stina kom på denna tanke skrev hon Utan att veta det Tänk om de inte vitchade. Hennes matsäck var snart slut och kom inte i idag, så hur skulle det då gå nästa natt? Hon skrek igen. Alltid kunde det vara någon människa ute i byn som kanske hörde henne. Men för vart skrik morrade vargen på andra sidan stolpen som om han vet att gummans tankar. Det var gåsen som räddade stina. När folket vaknade i den gården där gåsen var hemma hörde de hennes närpande utifrån och de skyndade ut för att fånga kräket. De kunde inte begripa hur hon kommit lös. Men karerna som annars inte tänkt vid gropen på julmorgon gjorde en tur dit. Stina hörde på långt håll deras röster närma sig darrande av ängslan att det kanske ändå när allt kom omkring skulle vända och det var först när hon såg ett svagt sken från deras plåtlyktor strila fram över träden kring gropen som hon tåddes hoppas då tackade hon Gud med en värme som för en gång skull var äkta så skrek hon på hjärp och dånade av när hon kvicknade till låg hon upp i snön och kände vid en av kararna gneden i ansiktet med snö gned så hårt att han kunnat väcka en död han njöt av att en gång få ge den ledarkärringen för allt rackady hon ställde till kararna stod och en ring kring henne och hon skrattade se bara, nu blinkar hon upp oj ont krut förgåsas inte så lätt det ska vara ett hår av vind som dragon Stina som kan sitta i en varggrop en natt utan att vargen tala hon är så heller i elak så inte ulven ens vill hana Ja, du Stina du tänkte skära gåsen från oss du vet att gåsen är till för att locka rövare i gropen och hela två har vi fått i natt se på kamraten din en fin ser det, och det lyste med lyktan på vargen som låg där på snön ännu vid liv fast han hade alla benen i kroppen krossade mot varg var folket fullständigt utan medömkan inget vilddjur var så hatat som vargen inte ens kvinnor tyckte synd om en ull. Som pinades igen Nu hade kararna med stor njutning Och till hem För alla rina kreatur Krossat ben för ben I vargens kropp För att så länge som möjligt Få njuta av hans dödskan Pik och bössa Användes inte i onödan Imedan det gjorde hål i skinnet Du vet Stina Att det aldrig är bra att tar kärringar Allra först en morgon i synnerhet inte sådana som du. Och i all synnerhet inte en julmorgon. Därför tog vi upp den här gussen och gropen först, sa kararna, Och frinade åt Stina. Som nu kommit på benen. Och stod där och skälvde av morgonskylan. Och av den spänning hon varit i hela natten. Hon te och svarade deras elakheter. Hon hade i alla fall bärgat sitt liv. Hela julhelgen höll hon sig inne. Hon kände på sig att hela byn nu som bäst talade om och fröjdade sig åt hennes olycka. Och hon ansåg det klokast att vara ur vägen medan det värsta skojet räckte. Hon hade det inte för fett i stugan när vargen ätit upp hennes julkost. Men hon visste så väl hur dags skoget med hennes äventyr skulle gå över- i nyfikenhet och lust att höra närmare om hur det kändes att sitta en hel natt i en varggrop. Och då, just då, syntes hon på nytt ute på vägarna i färd med att utnyttja sin tillfälliga folkkunst till yttersta skärven.